Розділ 17. Я двічі писала Лілі повідомлення. Перший раз подякувала за її працю над моїм дахом. Там просто чудово. Шкода, що ти мені не сказала. І ще через день у наступній смс я написала, що мені шкода, що наші відносини стали такими напруженими. І якщо їй хочеться поговорити про Віла знову, я з радістю відповім на її запитання. Я також додала, що сподіваюсь, вона побачиться з містером-трейнером та познайомиться з його дочкою, бо вкрай важливо зберігати сімейні зв'язки. Вона не відповіла – і мене не надто це здивувало. На наступні два дні той дах став для мене болючим зубом. Я постійно ходила поливати рослини та відчувала свою провину. Прогулюючись між яскравими квітами, я думала про незліченні години, що вона провела тут. Про те, як непросто їй було підняти сюди мішки з ґрунтом та горщики, поки мене не було вдома. Я знов і знов згадувала, як ми жили разом і поверталися до тієї самої думки. А що я могла вдіяти? Не в моїх силах було змусити тренерів прийняти її так, як їй хотілося. Не в моїх силах було зробити її щасливішою. Це міг зробити тільки той, кого більше не було. Коло мого будинку стояв мотоцикл. Я припаркувалася, то пошкотильгала в крамницю через дорогу по молоко. Страшенно стомлювалась після зміни. У повітрі висіла мжичка, тому я низько нахилила голову. Коли я врешті підвела очі, то біля під'їзду помітила знайому форму. Серце зробило кульбіт. Я пройшла повз нього, реючись у сумочці в пошуках ключів. Та чого ж мої пальці стоять наче ті сердельки, коли я хвилююся? «Луїзо?» Ключі ніяк не знаходились, я знову перевернула всю сумочку. Гребінець, серветка, монетки. От чертівня! Поплескала себе по кишенях, намагаючись згадати, куди ж я їх поділа. Луїзо! Шлунок стисло, ключі залишились у кишені джинсів, які я зняла, одягаючись зранку на роботу. Причудово! Неймовірно! Ти справді збираєшся просто ігнорувати мене? Що, просто отак? Я глибоко вдихнула та повернулася до нього, розпрямляючи плечі. «Семе!» Він мав утомлений вигляд, підборіддя посіріло від щитини, мабуть, щойно зі зміни. Ох, не треба було звертати увагу на це все. Я втупила очі кудись ліворуч від його плеча. «Ми можемо поговорити?» «Не думаю, що це має сенс». «Сенс?» «Я все зрозуміла. Навіщо взагалі ти тут?» Я тут, бо щойно закінчив паскудну зміну в 16 годин, відвіз Дону і вирішив спробувати з'ясувати, що ж між нами сталося, бо я ні чорта не второпую. Та ну, нічогісінько. Ми дивились одна на одного. Чому я раніше не помічала, який же він огидний? Абсолютно неприємна людина. Як я могла бути такою сліпою від жаги до нього, коли кожну частинку мене просто відразу до нього бере? Я ще раз спробувала знайти ключі. Мені не вдалося, хотілося копнути тікляті двері. «Так що, може ти мені щось поясниш?» Луїзу, я втомився, я не хочу грати в ці ігри!» «О, ти не хочеш грати в ці ігри?» в мене вийшов якийсь гіркий смішок. Він зітхнув. «Ну добре, давай так, одне запитання, і я піду. Чому ти набереш трубку?» «Я повірити в це не могла». «Бо я хто завгодно, тільки не ідіотка. Ну, тобто, може, я й була ідіоткою, бо мене попереджали, а я просто проігнорувала це. Так ось, я не беру трубку, бо ти чортів сучий син, ясно?» Я почала збирати те, що повипадало в мене з сумочки. Усе моє тіло пащило гнівом, наче внутрішній термостат зігрівало. «Ти ж у нас такий молодець, ага, чортів красунчик, ж, якби ти не був такою жалюгідною сволотою, то може б і вразив мене». Я випросталася та застебнула сумочку. «Подивіться тільки на Сема, такий дбайливий батько, такий чутливий, такий зворушливий. А що ж насправді? Ти так зайнятий тим, щоб залізти під кожну спідницю, що навіть не помічаєш страждань власного сина». «Власного сина?» «Саме так. Бо ми, ми слухаємо його. Звісно, я не маю права розповідати про те, що чую на зустрічах, але він сам тобі ніколи того не скаже, бо він лише підліток. Він абсолютно нещасний. І не тільки через втрату мами, а й через те, що ти ніяк не припиниш проводити половину міста через своє ліжко». Я вже кричала, затиналась, махала руками. Самі разом із братом спостерігали за мною крізь вітрину. «Начхати!» «Може, в мене більше не буде можливості все це сказати?» «Так, я знаю, я була досить дурною, щоб стати однією з тих жінок. Але для нього і для мене – ти сучий син, так і знай. Саме через це я з тобою не розмовляю і ніколи не розмовлятиму». Він потер голову. «А ми зараз говоримо про Джейка?» «Звісно, ми говоримо про Джейка. Скільки взагалі в тебе синів?» «Джейк мені не син». Я витріщилась на нього. Джейк – син моєї сестри, мій племінник. Мені знадобилось декілька секунд, щоб це усвідомити. Сам уважно на мене дивився, брови насуплені, наче й сам намагається щось зрозуміти. Але ти ж по нього приїздиш, він живе з тобою. Я забираю його по понеділках, бо його батько на зміні, і він зі мною не живе, він іноді в мене ночує. Джейк – не твій син? «У мене немає дітей, принаймні я про них не знаю, хоча зізнаюся, що твоя історія з Лілі змушує іноді замислитись». Я згадала, як він обіймав Джейка та прокрутила в голові з десяток наших розмов. «Але я ж бачила вас тоді, коли ми вперше зустрілися, ти його обійняв, а коли ми розмовляли, він закотив очі, наче сам схилив голову. Господи, так ті жінки! З тими жінками спав не я!» Ми стояли посеред вулиці. Самір уже навіть вийшов на поріг, щоб на нас витріщатись. До нього приєднався ще один його брат. Усі люди на зупинці теж на нас дивилися. Сем кивнув на двері. То що, може тепер поговоримо всередині? Так, е, ой, я не можу. Я, здається, забула ключі. А запасні? У квартирі. Він провів долоною по обличчю та глянув на годинник. Було ясно, що він страшенно втомився. Я позадкувала на крок. Так, їдь додому, поговоримо завтра і... вибач. Дощ посилився до справжньої літньої зливи. Дорогою вже струмініли цілі потоки води. Самір з братами по той бік вулиці сховались у крамниці. Сем зітхнув, глянув на небо, а потім знов на мене. Постривайно. Ну. Він позичив у Саміра велику викрутку та повів мене до пожежної драбини. Я двічі посковзнулася на слизькому металі, і він притримав мене рукою. Від його дотику мене прошивало чимось гарячим. Коли ми дійшли до мого поверху, він встромив викрутку у раму вікна і почав штовхати її вгору. Вона доволі швидко подалася. Ось і все. Він руками підняв раму та повернувся до мене дещо осудливим обличчям. Надто легко, як для самотньої жінки в цьому районі. Ти не схожий на самотню жінку. Та я серйозно, Семе, все нормально. Ти не розумієш. Я просто хочу, щоб ти була в безпеці. Я спробував сміхнутися, але мої коліна трусились, а долонями я трималася слизькі поручя. Я пройшла повз нього до вікна невпевненою ходою. Ти в нормі? Я кивнула. Він узяв мене під лікоть, допомагаючи залізти у вікно моєї квартири. Я ввалилась на килим, чекаючи, доки мені покращає. Я вже дні чотири не спала нормально, тому зараз почувалася напівмертвою від утоми. Раптом гнів та адреналін, що підтримувало мені життя, зникли. Сам заліз усередину та зачинив за собою вікно, роздивляючись поламаний замок. У коридорі стояла темрява. Дощ приглушено дріботів по даху. Сам покуперсався в кишенях, серед різного мотлуху відшукав невеличкий цвях. Ручкою викрутки він забив його під кутом так, щоб з вулиці ніхто не міг відчинити вікно, а потім важко підійшов до мене та простягнув руку. «Ось чому так добре бути будівельником на півставки. Завжди десь у кишенях є цвях. Ну давай, якщо сидітимеш тут, так і не встанеш ніколи». Йому прибило дощем волосся, і шкіра виблискувала краплями у світлі коридору. Він підняв мене на ноги, і я поморщилась від болю. Що, стегно? Я кивнула. Якби ти тільки вчасно сказала, зітхнув він. Під очима від утоми пролягли тіні. На зовнішньому боці лівої руки красувалися дві довгі подряпини. Що там у нього сталося минулої ночі? Він зник на кухні, почувся звук відкритого крана. Намить він повернувся зі склянкою води та двома таблетками. Узагалі-то я не маю права тобі цього давати, але так ти зможеш нормально спати до ранку. Я з вдячністю їх узяла, він спостерігав за мною. Ти хоч іноді дотримуєшся правил? Тільки якщо вони мають сенс. Він узяв порожню склянку. То що, між нами все гаразд, Луїза Кларк? Я кивнула. «Я подзвоню завтра». Почувся довгий видих. Не знаю, що мене спонукало, але я взяла його за руку, і він повільно стис мою долоню у відповідь. «Не йди, вже пізно, і їхати на мотоциклі небезпечно». Я взяла в нього викрутку та кинула її на килим. Він спрямував на мене довгий погляд, а потім провів рукою по обличчі. «Не думаю, що від мене зараз багато користі». Обіцяю не використовувати себе для сексуальних утіг, я глянула йому в очі. Сьогодні. Усмішка повільно осяювала його обличчя. З моїх пліч, наче впав тягар, про який я й не здогадувалась. Не можна передбачити, що буде, якщо впасти з великої висоти. Сам переступив через викрутку, і я повела його в спальню. Мовчки. Я лежала в тиші моєї маленької квартири, закинувши ногу на великого чоловіка, що мирно сопів. Вага його руки приємно тиснула на моє тіло. Я лежала і дивилась на його обличчя. Зупинка серця зі смертельним наслідком, аварія на мотоциклі, підлітковий суїцид, колоті рани в бандитській сутичці, в підбоді. Іноді видаються такі зміни, що просто «шшш, усе добре, спи». Він ледь устиг зняти форму, роздягнувся до майки та трусів, поцілував мене, заплющив очі та провалився в мертвий сон. Може, треба щось приготувати? Чи прибрати квартиру, щоб я хоч трохи була схожа на людину, яка дає раду своєму життю? А натомість я просто роздяглася до білизни та примостилась поруч. Хотілося просто декілька хвилин полежати з ним, притулитися шкірою до його футболки, відчути його подих. Я просто лежала та слухала, як він дихає. Як взагалі людина може спати так спокійно? Я роздивлялась горбинку на його носі, різні відтінки щитини на підборідді, темні, загнуті вії. У пам'яті прокрутились всі наші з ним розмови тільки з нової точки зору. Тепер я сприймала його як самотнього чоловіка, люблячого дядька. Яка ж дурна вийшла ситуація, а все через мою помилку. Я двічі легенько торкнулася його обличчя. Його шкіра трохи пахла антибактеріальним милом, що ніяк не приглушувало природній чоловічий запах. Його рука рефлекторно стисла мою талією. Я перевернулася на спину та почала дивитись на вуличні ліхтарі. Нарешті я не сама в цьому місці. Думки кудись попливли. Він дивиться на мене широко розплющеними очима, а ще за мить усвідомлює Девін. Чуєш? Я різко прокидаюся. Ще дуже рано. Я все одно сонна. Він у моєму ліжку. Моя нога торкається його тіла, На обличчі виникає усмішка. Привіт. Котра година? Я повертаюся, щоб глянути на цифер на годиннику. Чверть на п'яту. Світ потихенько починає вставати на свої місця. Неохоче, повільно. За вікном натрієве світло сперечається з темрявою. Під вікнами проїздять таксі та нічні автобуси. А тут лише він і я в теплому ліжку. А ще звук його дихання. Я навіть не пам'ятаю, як опинився тут. Він глянув у бік. У вікно. Світло з вулиці впало на його обличчя, і він спохмурнів. Я бачу, як спогади поволі повертаються до нього. Таке беззвучне. Ага, зрозуміло. Він повертає голову, і його губи опиняються коло моїх. Подих теплий та солодкий на смак. Я сумував за тобою, Луїза Кларк. Хочу сказати йому... Хочу сказати, що не знаю, що відчуваю, що хочу його, але сама цього боюся. Я не хочу, щоб моє щастя цілковито залежало від когось іншого. Не хочу бути зручником долі, якої не контролюю». Він пильно дивиться на мене, читає думки. «Не треба думати. Притягує мене до себе, і всі мої м'язи враз обм'якають. Цей чоловік кожен день бачить межу між життям і смертю. Він усе розуміє». Ти надто багато думаєш. Він проводить рукою по моєму обличчі. Я мимоволі волі, майже рефлекторно повертаюсь до нього та притискаюсь руками до його долоні. «Що, просто жити?» – шепочу. Він киває, а потім цілує мене. Цілує повільно, і так солодко, що моє тіло вигинається, і я вся стаю одним бажанням. Чую його голос, низький, просто у вухо. Він називає моє ім'я – так, наче це щось надзвичайно цінне для нього. Наступні три дні злились у мішанину вирваних для побачень ночей та коротких зустрічей. Я пропустила збори «Жити далі» про ідеалізацію, бо він приїхав саме тоді, коли я збиралась виходити. Натомість ми перетворились на клубок рук і ніг і не могли відірватись, а споки мій кухонний таймер не повідомив, що йому час їхати забирати Джейка. Двічі він чекав на мене вдома, коли я поверталась зі зміни. Його поцілунки в шию та великі долоні на стегнах допомагали, якщо не забути, то принаймні закинути якнайдалі в комору свідомості принизливу роботу в трилиснику та конюшині. Я хотіла, хотіла йому опиратись, але не могла. У мене паморочились в голові, я не могла сконцентруватись, не висиплялась, у мене навіть почався цистит. Та мені було начхати. Могикуючи підніс, я доживала до кінця робочого дня, фліртувала з бізнесменами, радісно усміхалась у відповідь на скарги Річарда. Його бісило моє щастя, він жував щоки та прискіпувався до будь-якої дрібниці». А мені було все одно. Я співала в душі, ночами лежала без сну та мріяла. Я почала носити свої старі яскраві плаття. Я дозволила собі існувати у своїй бульбашці щастя, хоч і знала, що бульбашка рано чи пізно лусне. Я сказав Джейкові, повідомив сам. У нього була перерва на півгодини, і вони з Донною зупинились коло мого Дону пообідати. Я якраз була вдома перед вечірньою зміною. Я всілася поруч із ними на передньому сидінні швидкої. Що сказав? Він приготував бутерброди з моцарелою, помідорами чері та базиліком. Помідори він сам вирощував у себе на городі, і вони просто вибухали смаком у мене в роті. Те, як я харчувалась, коли жила сама, просто нажахало його». Що ти вважала мене його батьком? Я давно не бачив, щоб він так реготав. Ти ж не сказав йому, що я розбазікала про те, що його батько плаче після сексу? Я колись знала такого чоловіка, втрутилась Дона. Він дійсно ридма ридав. Мене це страшенно збентежило. У перший раз я навіть подумала, що зламала йому пеніс. У мене аж челепа впала. Ага, правда. У нас було декілька викликів на таке. «Було», – підтвердив сам. «Ти б дуже здивувалась, якби дізналась, як часто нам доводитися бачити різні травми сексуального характеру. Я розкажу, коли доїси». Він кивнув на бутерброд, що я тримала в руках. «Травми сексуального характеру? Причудово, ніби в моєму житті так замало приводів для хвилювання». Він відкусив шматок бутерброда та глянув на мене скоса. «Не хвилюйся, якщо що, я скажу». Ну, коли вже зайшла про це мова, друже, дона відкрила банку нескінченних енергетиків, то знай, я до тебе на виклик не поїду. Мені подобалось бувати в них машині. Вони спілкувалися між собою із сарказмом, звичним для людей, що бачили та лікували, чи не всі можливі людські жахіття. Вони постійно жартували, нерідко по-чорному. І я, сидячи між ними, відчувала себе, як дивно на своєму місці, бо моє життя, хоч яким дивним воно було, на цьому тлі здавалось абсолютно нормальним. Під час наших спільних обідів я дізналась багато про що. Жодна людина у віці за 70 ніколи не скаржиться на біль від процедур, навіть якщо їй мало не відірвали кінцівку. Ті самі літні люди майже завжди перепрошують за незручності, яких вони задають. Термін «пацієнт-ОВ» ненауковий. Це означає, пацієнт обмочився і відключився. Вагітні жінки вкрай рідко народжують у машині швидкої. Цей факт мене розчарував. Тепер ніхто не вживає терміна «водій швидкої», особливо «водії швидкої». Завжди трапляються чоловіки, які на прохання оцінити свій біль за шкалою від 1 до 10 відповідають 11%. Та коли сам повертався зі зміни і розповідав про свій день, враження були не веселих. Самотні літні люди, не в змозі відірватися від екрану телевізора, надто важкі, щоб навіть спуститися сходами на вулицю. Молоді матері, які ні слова не розуміють англійською і не виходять із дому, цілодобово опікуючись мільйоном дітей. Не можуть навіть покликати на допомогу, коли виникає потреба. Люди в депресії, хронічно хворі та емоційно залежні. Іноді в нього складалось враження, що це якийсь вірус, і після роботи доводилось змивати з себе меланхолію разом із запахом антисептику. А ще були самогубства під колесами поїздів та в тиші ванних кімнат. Часто тіла не знаходили цілими тижнями або місяцями, аж доки когось не почне бентежити запах чисто з пошти біля дверей. Тобі буває страшно? Він був завеликий для моєї маленької ванни. Вода почервоніла, у нього був виклик до пацієнта з вогнепальним пораненням. І саме всього залило його кров'ю. Дивно, як швидко я звикла до присутності голого чоловіка поруч, особливо чоловіка, який сам може рухатись. «Якщо боїшся, це робота не для тебе». Просто відповів він. Перш ні стати лікарем швидкої, сам служив в армії. До речі, такий кар'єрний шлях був звичною річчю. Їм подобаються колишні солдати. Нас нелегко налякати, ми все це бачили. При цьому п'яні діти лякають мене набагато більше за всіх тих талібів. Я сіла на кришку унітазу біля ванної та оглянула його тіло в рожевуватій воді. Навіть незважаючи на його розміри та силу, мені було страшно за нього». Гей, він побачив щось на моєму обличчі та простяг до мене руку. «Усе нормально, правда? У мене нюхна проблеми». Його пальці переплилися з моїми. Щоправда, це не найкраща робота для сімейної людини. Моя колишня не витримала усі ці довгі зміни, робота ночами, цей безлад, ржава вода у ванні. І це також. «Пробач, на станції не працює душ. Мені, мабуть, треба було спочатку заскочити додому». Він кинув на мене такий погляд, що я зрозуміла, він і не думав заїжджати додому. Сем витяг пробку, випустив трохи води та відкрив крани. «Розкажи про неї, про свою колишню». Аби тільки голос звучав спокійно, я не збираюся бути однією з тих жінок, навіть якщо він виявився і не таким чоловіком. Іона працювала турагенткою, мила дівчина. «Ти не був у неї закоханий? Чого б це?» «Ну, про дівчату, яких закохаються, не кажуть потім мила, Це як «давай залишимося друзями», так кажуть, коли не було сильних почуттів. «А що ж тоді кажуть, якщо були закохані?» – здивувався він. У такому випадку набирають дуже серйозного вигляду і кажуть «Карен – не дівчина, а нічний кошмар», або «я не хочу про це говорити». «Може, і твоя правда», – задумався він. «Але якщо чесно, то відтоді, як померла сестра, я не дуже той прагну якихось почуттів. На мене це дуже вплинуло. Ті її останні місяці. Я допомагав доглядати Елен. Рак робить страшні речі. Батька Джейка це просто розбило. Багато хто не витримує. Я був їм потрібен. Я, мабуть, єдиний, хто там тримався в купі, бо не могли ми ж всі здати». Якусь мить ми сиділи в тиші. Не знаю, від чого почервоніли його очі, від мила чи від суму. Так що тоді хлопець із мене був такий собі. А в тебе що? Він знову повернувся до мене обличчям. Віл. Ну, звісно. І відтоді нікого не було? Нікого, про кого варто було б говорити. Я знизила плечима. Кожен вибирається звідти по-своєму, так що не вимагай від себе надто багато». Його шкіра була вологою та теплою Стало надто гаряче тримати його за руку І я відпустила Він почав мити волосся Я сиділа та спостерігала за ним Мені це подобалось Його м'язи красиво здіймались під блискучою від води шкірою Волосся він мив енергійно та завзято А потім ще й трусив головою, наче мокрий пес О, до речі, у мене була співбесіда Повідомила я, коли він закінчив митись На вакансії в Нью-Йорку у Нью-Йорку? Його брова злетіла вгору. Та я не отримала роботи. Шкода, я завжди хотів мати, бодай, одну причину поїхати в Нью-Йорк. Він занурився під воду так, що на поверхні лишився тільки рот. Але ти можеш залишити собі той костюм ельфа? Раптом у мене змінився настрій. Я просто, як була в одязі, залізла до нього в ванну і почала цілувати. А він засміявся і почав бризкати на мене. Добре мати таку надійну опору в світі, де так легко впасти. Я зрештою доклала зусиль та прибрала квартиру. У свій вихідний купила крісло, журнальний столик та невеличку картину в рамі, яку повісила коло телевізора. Тепер принаймні складалося враження, що тут хтось живе. Я купила також нову постільну білизну та дві подушки. Увесь мій вінтажний одяг переїхав у шафу. Так що тепер тут замість дешевих джинсів та люрексової міні-сукні майоріли найрізноманітніші кольори. Моя бездушна квартира стала, якщо й не домов, то хоча б чимось привітним. Милістю якихось богів розкладом на із Семом, збіглися вихідні. Цілих 18 годин, протягом яких він не муситиме слухати сирену, а я – ірландські сопілки чи скарги на смажений арахіс. Разом із Семом час чомусь плинув удвічі швидше, ніж зазвичай. Я придумала для нас двох безліч занять, та половину з них миттєво відкинула, як занадто романтичні». Чи варто взагалі проводити так багато часу разом? Я ще раз написала Лілі. Лілі, будь ласка, вийди на зв'язок. Я знаю, ти сердишся, але подзвони мені. Твій сад просто чудовий. Розкажи мені, як правильно його доглядати, будь ласка. До речі, а що робити, якщо кущі помідорів виростають за високими? Це нормально? Може, ще раз сходимо на танці? Що скажеш? Цілую. Тільки на я натиснула надіслати, у двері подзвонили. Привіт. Він затолив з собою вхід, тримаючи сумку з харчами в одній руці та ящик з інструментами в другій. «Господи, та ти ж просто втілення всіх жіночих бажань!» «Полички!» – повідомив він без жодної реакції. «У тебе не вистачає поличок!» Отак, продовжуй!» «А ще – нормальної їжі!» «Ось і оргазм!» Він розсміявся та поставив ящик у коридорі. Коли ми зрештою припинили цілуватись, він пішов на кухню. «Може, сходимо в кіно? Там уранці пусті зали, хоч якісь привілеї того, що працюєш в нічу зміну. Егеш?» Я подивилась на екран телефону. «Тільки ніяких кривавих фільмів, кров мені уже набридла», – продовжив він і глянув на мене. «Що? Що таке? Я зруйнував твої плани щодо зомбі-пожирателі плоті 15? Що?» Я спохмурніла. «Ніяк не можу вийти на зв'язок з Лілі». Ти ж казала, вона поїхала додому. Поїхала, але не відповідає. Думаю, вона дуже на мене розізлилася. Та її ж друзі тебе обікрали? Це ти маєш злитися? Він почав розвантажувати продукти. Салат, помідори, авокадо, яйця, трави. Усе це поступово заповнювало мій майже порожній холодильник. Я почала писати ще одне повідомлення, і він глянув на мене. «Ну годі вже, може вона просто загубила телефон, десь у клубі, або в неї немає грошей на рахунок. Ти ж знаєш цих підлітків, ну або ж просто в неї немає настрою, дай їй час розібрати зі своєю нервовою системою». Я взяла його за руку та зачинила холодильник. «Ходімо, я дещо тобі покажу». Його очі спалахнули якимось світлом. «Та ні, зіпсований ти чоловік, і з цим доведеться трохи почекати». Сам стояв на даху та роздивлявся навколо. «І ти не знала про це?» «Гадки не мала!» Він сів на лавку, я поруч, навколо нас усюди були квіти. Я почуваюся просто жахливо. Я звинуватила її в тому, що вона зруйнувала все, до чого торкалася. А вона тут створила все це. Він переступив через кущики помідорів та труснув головою. «Ну, тоді давай поїдемо з нею, поговоримо?» «Правда?» Тільки спочатку пообідаємо, потім сходимо в кіно, а потім поїдемо до неї додому. Так вона точно не зможе тебе проігнорувати». Він підніс мою долоню до своїх губ. «Не хвилюйся, садок – це добре, значить у неї в голові не зовсім смітник». «Як тобі вдається завжди робити так, щоб мені стало краще?» «Ну, я просто не люблю, коли ти сумна». Я не стала казати, що сумною я буваю лише, коли його немає поруч. Я не могла сказати, якою щасливою він мене робив, бо боялася. Мені подобалося, що в холодильнику тепер є їжа, що я по 12 разів на день перевіряю телефон, чекаючи його повідомлення, що я згадую його голене тіло на роботі, коли в залі порожньо. Правда, потім мені доводиться терміново думати про поліроль для підлоги чи касові чаки, щоб чаки не червоніли. Пригальмуй, – казав мені голос у голові, – ви надто швидко зближуєтесь. Він м'яко глянув на мене. У тебе така гарна усмішка, Луїза Кларк. Це одне з декількох сотень того, що мені в тобі подобається. З хвилину я дивилася йому в очі. Ох і чоловік! А потім ляснула себе по колінах та весело проголосила. Ну що, у кіно? Зал був майже порожнім. Ми сиділи поруч в останньому ряді. Тут хтось відламав підлокітник. Сам годував мене попкорном зі стаканчика, що розмірами більше нагадував відро для сміття. А я намагалась не думати про його важку руку в мене на нозі, бо це серйозно заважало стежити за сюжетом. Ми дивились американську комедію про двох не схожих один на одного копів, яких випадково сприйняли за злочинців. Не те, щоб кіно було дуже смішне, але я все одно сміялась. Сем підніс до моїх губ величезну брилу солоного попкорну. Я взяла її до рота і раптом хотіла вкусити його за палець. Він глянув на мене і повільно похитав головою. Я ковтнула попкорм і прошепутіла. «Ніхто ж не побачить!» «Я вже застарий для такого», – відповів він. Я повернулася до нього в спекотній темряві та почала цілувати. Відерце попкорну впало на підлогу, і його рука повільно обійняла мене за талією. І тут у мене задзвонив телефон. Від людей на передніх рядах почулося несхвальне шепіння. «Пробачте, пробачте, у залі було лише четверо». Я злізла із семевих колін та взяла телефон. Номер був мені незнайомий. «Луїзо?» Мені знадобилась секунда, щоб опізнати голос. «Зачекайте хвилинку!» Я скривила обличчя та почала просуватись до виходу. «Пробачте, місіс трейнер! Я тут! Ви ще слухаєте? Алло!» У фойє не було ані душі. Зона для черги була порожня. Автомат для холодних напоїв байдуже перемішував кольорові кубики льоду. «О, дякувати Богу! Луїзо! Я хотіла поговорити з Лілі!» – протисла телефон до вуха. «Я багато думала про ту нашу зустріч, і мені так шкода. Я, мабуть, здалася вам…» Вона вагалася. «Тому, може, ви удвох погодились зустрітися зі мною ще раз?» «Місіс Трейнер» «Я хотіла пояснити їй, я просто вже рік сама не своя. Я приймаю таблетки, і вони заважають вере замислити. Я так розгубилась, коли ви прийшли, що потім просто не могла повірити в усе це. Усе це здавалось таким маловірогідним, але потім, потім я поговорила зі Стівеном. Він усе підтвердив, і я декілька днів просто перетравлювала все це». У Віла була дочка, у мене є онука. Я постійно повторюю ці слова, і іноді здається, що мені все це наснилося. Я слухала незвично безладну її мову, та іноді щось кидала. Так, так, знаю, у мене теж було таке відчуття. Відтоді не можу припинити про неї думати. Я дуже хочу, як слід з нею, познайомитись. Як ви гадаєте Луїзу, чи вона погодиться ще раз зі мною зустрітися? Місіс Трейнер, вона більше зі мною не живе. «Але так». Я провела рукою по волосю. «Так, звісно, я в неї запитаю». Мені не вдалося сконцентруватись на решті фільму, так що я просто тупо дивилась на екран. Сам запропонував піти. І вже на паркінгу коло мотоцикла я розповіла йому про дзвінок. «Ну ось бачиш?» – сказав. «Це так, наче мені треба було цим пишатися». «Їдьмо». Я підійшла до дверей. Сам чекав біля мотоцикла, по інший бік дороги. Цього разу Тані Готон Міллер не вдасться мене налякати. Я рішуче підняла підборіддя. Озирнулася, сам підбадьорив мене кивком. Відчинилися двері, і переді мною з'явилася Таня у ляному платі з шоколадного кольору та грецьких сандалях. Вона оглянула мене з ніг до голови, наче вперше побачила, і, вочевидь, мій гардероб не пройшов якийсь її внутрішній тест. Я того дня була вдягнена у мій улюблений картатий бавов Сарафан. Її реакція мені не сподобалась. Якусь мить усмішка ще залишалась на її обличчі, а потім вона впізнала мене. «Луїза, пробачте, що не попередила завчасно місіс Готенмілер. Щось сталося?» «Ну так, сталося». Я моргнула та підкинула письмо волос вбік. Мені зателефонувала місіс трейнер, мати Віла. Вибачте, що турбую, вона хоче зв'язатися з Лілі. На жаль, телефон Лілі не відповідає, тому я б хотіла попросити вас передати їй моє прохання подзвонити. Таня дивилася на мене з підбрів ідеальної форми, я намагалася не надавати обличчю жодних емоцій. Чи, може, я б могла з нею переговорити? додала я. Запала коротка тиша. «Чому ви вирішили, що я маю передати їй ваше прохання?» Я глибоко вдихнула та спробувала обережно дібрати правильні слова. «Я знаю, що у вас непрості почуття до родини тренерів, але думаю, що це зустріч в інтересах Лілі. Я не знаю, чи розповідала вона вам, але перша їхня зустріч з місіс-трейнер пройшла не надто добре, тому вона хоче зустрітися з Лілі ще раз». «Луїзо, Лілі може робити, що захоче, але я дійсно не розумію, чому ви вважаєте, що мені необхідно мати до цього стосунок». Я сильно намагалась говорити з нею вічливо. Ем, бо ви її мати?» З якою вона навіть і не подумала зв'язатись протягом тижня. Я завмерла. У животі з'явилося щось важке. «Повторіть, будь ласка». «Лілі, вона мені не телефонувала. Я думала, може вона хоч завітає, коли ми повернулись. Але ні, це не для неї. Вона думає лише про себе, як завжди». Таня витягла вперед руку та глянула на свій манікюр. «Місіс Міллер, вона мала б бути зараз у вас». «Що?» «Лілі, вона переїхала знову до вас, коли ви повернулись з відпустки. Вона поїхала від мене 10 днів тому».